Saratik, Ganesh, gurekin zaitugu, egunon? Egunon, pampi, eta entzule guzi ere. Berri txar batekin, ehorzketa bat izan berri baita? Bai, beraz, suite grasi, espoz de labo, izalida latonoita iru urtetan. Gorkputza ehorzitua izanen da hilari berrietan, saran, familiak, familiako bian, orzegun erratzaldeko lauak eter ditan, Beraz, dolo beruena bere augeri eta anita bere aizparri, bai ere familia guziari. Uda pasatu da? Manifestazioa enintzizan dira ere saran? Boan, bera, horra badu bilabete ez gaila amintzatu, udako manifestazioak denak onge pasatu dira. E, baina kontrantisten lastarketa emanendut, lehen egindu beratak Joseba Lajal berreminutat oitamor segondetan, Bi garen legoa gion, berruita bat minuto eta oita lau segundetan. Iru garen apesetxea, azier, berruita bi eta oita mar. Lehen emaztia, oita, oita meka garen, sen marten amaia, berruita minuta eta berruita segundo, eta oita moz garen legoa amandein, oren bat, bi minuta eta oita segundo. segundor. Olai nik astolak eantolatu statua, eta talo Eta talo, denak izan dute rekista, zeren jende askoi ebiti baita. Beraz, larau martian, deizetako antolatu eguna askiungi pasatu da, animale bat zubaziren, eta egun toboi bat bazen zen, atxeki egia jateko. Askio una gainera, Stefan eta Zilvik denak ezkertzen dituzte, larau martian ere, pastorala, askiungi pasatu da, baina jende guti xamak, bon. Erran behar da, eta irugaren aldia presentatzen zutela, baina ortsi denak azki ederra atxeman dute. Eta izi gerri ziren. den. Txalo egin jozkate aktore eri. Ondoti, aktore horiekin, eta memento onbat pasatu dute elkartien antolatu estatuan, talo bat jaten. Errik eta elkartiek denak ezkertzen dituzte. Eta ere, Hora, goi, udako manifestazionia. Untxa, eta bulta ere aldu zaukura sararat biarra. Bai, beraz biarra txaldian, Espainiako buelta, kasatzen da, saran. Ainoko aldetik torriko da, portoko biragutzerat, plazarat, trinketako biribilean eta berari buruz hartuko du, lebizkaian eta iraberriko aldean hartuko du esker eta e, lebizkaiko alde. Aduan arat. eta berruet benta zuguagomurdi gaindik, gaindi biko... Eh, bazkatu urdazo biko dantxarine alderat anitzein da egibada. Ara, au, astezken onta. Ah, eta gero, hori txirun nari apasatzen dian lekuak, bideoik, etxiek izanen dira, eta bera azbiagaz zaldian, eh? Abai, kasu, o, eh? Bide hori eta bide... Iruina galdetik eta gandute zeile galdetik. Ena, bonan hankase, kasu, eh? Hori da, astezken untako dago, eh? Laua. Hori diazko, ba. Ala, haua, ege, eta geru, iztarien zateri bat duzu Eta bai, iztariek eta abisua ah, ortsiralean, xokobian, eiziko kastak zalegei, ara txaldeko zeietaik eta zortziak ezte. Gauz batan antzia nuen, oi beti biak, elizan, aratzeko txeko azkaingo lagun gola taldiak, E gehiendu kantaldia. Ama hero, eh, eta juventate ta mo surfarte ori. beti gazte elkastiek kanturatori. Pentsatzen zure ta bazo pizkat moituko direla. Ala, utesteken un tan a <laughs> Bai, oi, oi, e, Eta beste bueno, da da ja, bestea que da hor dituzola laster. Boroga, beraz eh hastian egiko eh, eziko ditugu. Larumba goisian eh estarien za Eskolegiko ligak antolaturik eta izanen dire ez ebote begian, luzara, partidak, hoizian amaren egetegitan, aztekoak eta ratzaldeko lauetan gaztiak. Gero, uh, ratzaldeko bortzeta, bezetako rastaketa, eta gauian kontzertua. Igandian dian, amaren egetan meza horiunako hau ere luzarako ligak antolatua, Uh, Araçaldeko lauetan desfilia Otomo sotuetien Joaldo Arte Jokoa eta Inda Jokoa. Pero sakitana pe difa, Sharako kantariekin sortziek egiten dantzaldia, taldearekin eta hamarait egiten dantzaldia, tigi hondit tigi. Sterian luzara, egiten eta sarako selekzioa ten kontra Hora eh, maternita sigilo yatea oraini castola canto la toga. La ua que te gritan arsain shakur leia esco pilota a torneo a. Erdifinala Mons, Ducaso, Walter Egui, Xandor en contra. Big Arena Hospital Bilbao, Lajal, Arisbeder en contra. Se yekete gritan prasane escoaldan saz, escoaldan aire aispak. A txeko amagretan dantzaldia, koloka. Eztertian, behatxeitan, trinketian, pasaka, amagretetan, plazan, luzara, senpere, esparren kontra. Seietan, joko garbi gazpiak selekzioa, bardeko alde, alde selekzioaren kontra. Zazpietan, eldua, hoi frantzeko finalaren errepania. Eta zazpietan ere, muchikua. Zorzitan, gaztetxen, zerregaua, Zor so, txeketeketan, zaldi bildekin, aperitifa. Eta txekamagetan, dantzaldia, digi, jota txorekin. Hala, <laughs> hau bertetakoa. Zerkeneko hamanen du, zelduan hastean, zelduan hastean. Hala, eta pilutan aldiz uh, xaratak uh, eskollegiko xapeldun? Ba, hoi beraz, hau dauntan izan dire, eta xa, xarak finalak. Eta frantziako xapelian, beraz, finala eskurka plazan, bigaz emairan hori mila frankan jokatu da, Lekuna Aritzek eta Kalbe Danielek irabazidute oitamar eta bederatzi ezpargundaren kontra, eta Luzarrak, aztiak, hori baionan jokatu dira, Munoeneko Puyen, Mathieu, Lagetxia, Xabi, Mariru Juleen eta Zanzirin asiantik hori girabazidute, amairu eta ameka, justu-istua, baina baigo kontra. Beraz, Zaratik, Pitalde, Xapeldun, frantzieko Xapelian, bai ere eskualeriko giligan. Gero, Munoeneko, Zarataga, gazteetan, jokatu, e, joko garrin, xapeldun izan da, azpergineko taldearekin jokatu baitu. Baigo gire enkontra. Eta puie matio, Zarataga, horatu izan da, plaza motel. Hora, obtengo berriak, pasazue, egunon bat eta aste asteon bat, eta alduen aztegte.